السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على ظالمين اشهد الله اله الا الله واحمد السلام إله الأولين والاخرين قيم السماوات والارض واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وامينه على وهيه ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد bahada ya kumni allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu tukwetu muhammed sallallahu wa wasallam pamoja na kutakia radhi wake. Kiwa huko katika usiku huu wa mwezi tatu safar mwaka 1447 hijria ni mwendelezo wa risala yetu da'wah ila allah wa khalaq ad li shaykh au al-alama rahimahullah ta'ala tulishabaliza katika darasa iliyopita kuhusiana na bayanisha au hukum ya da'wa ilallah Allah pamoja na fadla zake kwa sababu hili jambo ni jambo ambalo la nani na ni ibada kila ibada ina namna zake bali ibada mara mwingine inakuwa na masharti yake na mdo zake kwa hiyo na jambo la da'wa kwa sababu ni kazi ya mitume alayhi wasallatu wasalam na ni kazi waliifanya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum na ni kazi ambayo wamefanya wale waliofuata masahaba radhiyallahu anhum matabi' na wafi kulli makan wao hiyo kazi ambayo lazima iwe na taratibu zake na iwe na namna ya kuendea kazi hiyo hawezi mtu akamka jipani kwake akaota akaingia katika dawa bali lazima turudi kwa Allah na watu warudi kwa Mtume صلى الله عليه وسلم ili waweze kupata thawabu na ujira na fadhila kama alivyoeleza fadhla za jambo hili watakapoenda watu tokauti wakaenda kinyume na alivyoeleza Allah na alivofundisha Mtume صلى الله عليه وسلم fadhla na ujira utakosekana wa kwa hiyo tutasoma katika muda huu inshaallah al-amr thani jambo la pili kaifiyat wa, wa Kaif, eh, kaifia namna ya kuitekeleza hiyo daawa na vile vile usuluhu wake kwa maana njia ambazo zitakuwa na mafanikio katika kazi hii ya kwa sababu sema kwamba huu ni wadhifa bora ambao hatakiwa mtu ajivunie kwa ayo kazi hiyo Weyewezi kujivunia jambo hili lazima kuna namna na njia lazima uzifuate. Na kazi hata kama kazi hiyo ni ya thamani ahamu shay, lakini ukakosea taratibu na namna kufanya kazi hiyo tayaribu. Kwa hiyo na da'wa yatakikana mtu aweze kufahamu na kujua namna gani ataifanya kazi hii kwa usuluhugu mzuri ili mafanikio yaweze kupatikana Anasema rahimahullahi ta'ala amma kayfiyatu ad'awati uslubiha faqad bayyana Allahu azza wa jalla fi kitabihi alkarimi وفيما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن اوضح البينان قوله جل وعلا ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فعوضها سبحانه الكيفيه التي ينبذ ayya tasfa biha ta'iyan wa yasrifuha yabda'u awwalan bil hikma asema rahimahullah ta'ala amma namna kayfiyan yaqul gania na usulubu wanajia alladhi ambayinisha Allah subhanahu wa ta'ala kama limusima huwa izu lazima urudi katika yale ambayo ame bainisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabuhi al-Karimi katika kichagu na katika yale ambayo yamekuja katika sunna za mtume wake juu yake sala na salamu akadainisha pk salallahu alaihi wasallam dia na namna ya kuliendea ya kuhili adhi na namna ya kuweza kutekeleza wa min awdahi albaynat na katika jia au katika uwazi wa kubainisha jambo hili namna gani watu wataniendea na namna gani watatekeleza jambo hili je yake Allah Jalla wa Ala aliposema Allah katika kitabu chake kitukufu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal wajadil hubbiddatihi ahsan watu walingania katika njia ya Mola wako kwa maana walingania watu katika uislamu waje katika dini waje katika kumpekesha Allah na waje katika itikadi ambayo ni sahihi njia ya Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala bil hikma kwa hekima wal maw'idhatil hasana kwa hekima na kwa mawidha mazuri al hasana mazuri na uzuri wa hayo au na hikma kwamba ulifikisha jambo kama lilivyo imma lichukua jambo hilo kwenye kitabu cha Allah Imma walichukua katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na hekima kwamba kubainisha hashi kama ilivyo na kuibainisha dhafi kama ilivyo lakin wal mau'izatul hasana kwa njia na usuluhu ulio mzuri yule unayofikishia umweleze uhadithia wa hichi ambao unakueleza kwa lugha na vile vile kwa njia ambayo harto hiskana kwamba kabezwa au akatukanwa jamana maana yaweze akatokea ya kwa watu wawili wakazungumza jambo moja mwingine akaonekana kwamba ameharibu lakini jambo ni hilo hilo aliloomrisha au jambo ni hilo hilo ambalo amelikataza na huyu akalikataza ikaonekana kwamba huyu amekosea lakini ukimuuliza alikokosea na huyo alikopatia inawezekana lafzi na tamko ni akasema wajadilu na jadiliana nao bilati hiya asal, kwa yale ambayo hiyahsan kwa maana sulugu ambo ni mzuri kwa njia ambayo nzuri ya na wale ambao waita katika uslam iweze kupatikana mayus ya kumweleza mtu jambo hili niko kadha niko hivi kwa njia nzuri. Kwa hiyo adaa watu bil hikma anasema fa subhanahu akaweka wazi subhanahu wa ta'ala al kayfiyyah njia anamna alati yanbaghi namna ambayo Yatakikana ay yasfa fiha ambayo hata ukikanaayo ninganiaji wa yasifika na kuifuata hiyo njia jambo la kwanza ndio baada ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wad'u ila sabili rabbika jambo la kwanza akataja katika kule kulingania Allah subhanahu wa ta'ala yabda'u awalan bil hikmah az mwanzo kwa hikmah ho jambu lawanza ni hekima busara katika kuwita watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wal murad biha al adillatu al muqni'atu al wadhihatu al kashifatu lil haqqi wa dahidhatu lil batil hiyo anasema na mradi wake wa hekima aladilla ni dalili tena dalili ambazo Zizenye zenye kutosheleza almuqniatu zenye kukinaisha zenye kutosheleza na ziko wazi weka wazi hiyo haqi Si funge haqi ni dalili imma haya au hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo ziko wazi kuweza kufikisha jambo hilo hiyo ndio hikma na vile vile ambazo zenye kuiondosha au kiangamiza batili walahadha na kwa hilo kasema qala ba'dhu al almaana bil-qur'ani wakasema baadhi wa fasiri neno al-hikma kwa maana ya qur'an katumia kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ana Na hii inaonyesha kwamba katika da'wa au katika dini rai hazina nafasi, nafasi yake. Rai ina nafasi takapokuwa rai hiyo kwenye aya au katika hadithi. Lakini sio ukaweka kitabu cha Allah pembeni na maneno ya Mtume صلى alaihi wa salam wakatumia rai zako kwamba naona kwamba kwa mazingira anatumia ichi hicho utakacho kibuni ukifanya kigemeze kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam wanasema kwamba wamefasiri baadhi unaposema baadhi kwa maana baadhi ya ahlul ilm wakafasiri maana ya alhikma kwa maana ya bilquran li annahu alhikmatul azimah wa sababu hiyo qur'an dia hikma ambayo ni kubwa inatosheleza kwa sababu gani asema li anna fihi albayani walidhahu lilhaq bi akmalil wajh kwa sababu qur'an ambao ni kalamullah maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ya hicho kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ndani yake kuna uwazi wabainifu ambao ubainifu ambao unaweka wazi haki kwa ukamilifu na kwa wajihi ambao ni sahihi Hii ni moja katika maana ambazo wamezitaja ahalul ilm kwa maana ya kwa maana kwa kutumia kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala wala sivigenevio wقala bعdهm mعnah bاladillة min اlkitab wa sunة wengine wakasema kwamba ni kwa dalili ambazo itapatikana katika kitabu cha allah na suna za mtume salى allh عalيh wasalam w hiyo suna mara ingine na maana ya حikma laقd man اllah عlى اlmuؤminin ih baعtha rasula mnhm Yatilu alayhi ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuallimuhumul kitaba mzume ambao anatakasa kutokana na shirki na mengineyo lakini akiwasomea wao akiwasomesha wao wa yuallimuhumul kitaba wal hikma na kuwasomesha kitabu na hikma kitabu kwa maana ya Qur'ani na kwa kamaana ya suna za Mtume allahu alayhi wasallam. Vao hiyo ulinganie kwa kutumia vile hiyo ndiyo hekima. Wala hikma sio jambo lingine ambalo utalibuni mwenyewe. Bani akasema Allah katika hii aliyosema bil hikma na kama alipotaja ima kwa kutumia kitabu cha Allah au kwa hikma kwa maana kwa kutumia sunna zabtu m sallallahu alayhi wa sallam wa bi kulli hal falahkimat kalimtun azimah ala kulli hali yani bukuwa, kwa yote kavukua namu yote kwamba hikma ni neno ambalo ni muhimu azimah neno kubwa na nipana na maana yake vile vile maana ha maana yake Adda'awatu wa ila allah bil ilmi wal basira bado tazunguka pale pale anasema na maana ya neno hili hikima ni neno adhim kwamba maana yake ni kulingania kwa Allah bil ilmi wal basira kwa elimu kwanza ni jambo la kwanza elimu na vile vile basira ni maana moja kwa maana mtu ambaye ana ujuzi na nafahamu kile anachokizungumza kwa kutumia kitabu cha Allah au kwa kutumia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuzijua nasema kwamba yule ambaye hatolingania elimu na kwa basira anayoharibu ni mengi zaidi kuliko yale ambayo anatembeleza kwa sababu kaamka kasema jambo kumbe hano kanalo la shadidadi wewe wanasema elimu kwamba elimu ya kile mtu so, anachokilingania afahamu anachokihalalisha kwamba hiki ni halali afahamu halali wake katika kitabu au katika sunna kwamba hii ni haram haramu hii kaisema Allah kaisema Mtume Allahu alaihi wasallam wao hiyo hicho ndicho kinachotakikana na hii ndio maana kisa so, kwamba bal hikmatu kalimatu azima ma'naha ad'awatu ila Allah bililmi ilmi wal basira والادله الواضحه ان دليلي ذي كو واس المقنعه للحق له وهي كلمه مشتركه تطلق على معان كثيره تطلق على نبوات وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقل وعلى الورع وعلى اشياء اخرى وهي في الاصل كما قال شوقاني رحمه الله تعالى الامر الذي يمنع عن سفاه هذه هي الحكمه انسم من دليل ذكواس waladilla na dalili ziko wazi tena sio wazi tu al zenye kukinaisha katika kuiweka wazi eh alkashifatulil al ha zenye kuiweka wazi haqi dalili ziko wazi na haqi hiyo al mabniyat lahu haqi inajengewa katika dalili hizo ambazo ziko wazi Ibn usaimin رحمه الله katika maneno yake iliza mtu kuitikadi katika jambo anasema itikadi kisha utafute dalili eh, utafute nini istadin thumma taqid kwamba kwanza dalili kisha uitikadi juu ya hiyo dalili wala ta taqta thumma astadil fatadhil wao linachotakikana kwanza ni dalili alafu dalili hiyo kipata sasa unajengea yale ambayo unayafanya katika hiyo dalili kwa jambo la kwanza istadil tafuta dalili thumma ataqidi kisha unaitikadi, juu ya hiyo dalili ambayo unayo wakijua kitabu cha Allah hakijua aya unaitikadi itikadi wa hilo jambo ambalo unalifanya kwenye kitabu cha Allah ni hili wala usitikadi kitu kisha unaanza kutafutia dalili fatadhili utapotea kwa hiyo kumbe jambo la kutangulizwa katika mambo ni dalili unapozungumza una ya kile ambayo unakisema sio kasema mambo mengi ukayazungumza kisha kaanza kutafutia dalili je mtakifanya kadha inakuhaji dalili yake ni nini hapana hiki kinachokifanya nataka kufanya jambo fulani kabla hujalifanya tafuta dalili ya hichi ninachotaka kifanya je kina ushahidi wewe kama kina ushahidi kifanya hakuna unachana nacho sio nafanya alafu naanza utafuta dalili na utatasada liko kitu ambacho hakuna mwisho fatadhili kama aliyosema shekha rahimahullahu taala kwamba utakapofanya ukaitikadi kitu pasina kuna dalili utapotea alafu hujakuacha au kafanya kitu ambacho ukijui baadaambiwa kwamba hichi kifanya sicho fanya hichi ambacho dalili yake ni hii hapa kasema kwamba na dalili ambazo ndio kwaayo haqihi wal mabhiyat lahu na andiko linajengewa kwayo dalili e haqi kwa maana haqi inajengewa katika hiyo dalili wahia kalmatu mushtaraka tuttanaqu ala maani kathira kwa maana hili neno alhikma ni neno ambalo eh, lenye kushirikishwa katika kutamkwa katika maana nyingi linatamkwa vile vile kwa maana ya utume kwa maana katika yale ambaye Allah akamtuma Rasul Alayhi Wasallam wa ala liilmi na kwa maana elimu hikma wa alfiqhu fid-din vile vile ufahamu katika dini hikma wa ala li'qli na kwa maana ya akili hii yote ni maana ya neno hikma kama alipotaja rahimahullahu taala kwamba hili lina maana zaidi ya hii bali vile vile lina maana ya ucha wara hili neno hili vile vile alhikma kuna maana zaidi ya hizo ambazo amezitaja rahimahullahu taala ili neno hili, hili lifanye au lishike nafasi yake wewe ukiangalia haya yote yanaingia kama ripotaja ni neno ambao kwayo yajengewa dalili na kwayo ndio haki inasimama katika neno hilo ili mtu aweze kufanikiwa katika daawa eh awe elimu wa yale ambayo anayazungumza na kile anachokifanya au anachokiamrisha au ambacho anakikataza akijengia juu ya dalili hii ni haqi hii umejengea katika dalili kama ilivyo. Hii ni batil, batili batili hii ile ikataza hii unajengea katika dalili. Unaiacha kwa sababu ya dalili ambayo imekataza neno hilo au jambo hilo. Bali kama ilfotaja kwa maana elimu na vile vile kwa maana ya fiqhu katika dini. Utambuzi wa mtu kujua dini yake bado hiyo yote ni maana ya hikma bali vile vile kuna maana ambaye ametaja ni akili kwa maana mtu kuwa na akili salama kwa maana jambo la akili katika zile atharuri ya, ya tul kwa wale ambao nasoma salafiti yao katika usulufu sisi kuna dharuria tule khamsi katika dini unakuta katika hizo ni kulinda akili kwamba kuhifadhi akili na vile vile kutosheka katika yale ambayo anayafanya kwa nama ya cha Mungu na mengineyo. Wa Wahiya, fil asli na haya ndio katika asili ya yani dini au katika asili ya haya ambayo anayafanya. Qala kama qala ash rahimahullahu ta'ala. Anasema rahimahullahu ta'ala alamru amr al alladhi yamna'u 'an safha hiya hadhihi hikma anasema rahimahullah ta'ala neno ambalo yani jambo ambalo linazuia kwayo safi kwa maana safa ni kitu ambacho kubavu linazuia kama niliyataja katika fathul qadir eh hilo linaitwa ni hikma kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala kasalikwa Allah يرت الحكمة من يشاء فما انا توكلي يلى الله سبحانه هي دي معنى حكيمه والمعنى ما يا شيخ رحمه الله تعالى اسمع ان كل كلمه وكل مقاله تردعك عن السفاهه وتزجرك عن الباطل فهي حكمه كلا ننهو ambalo neno hilo lina kuepusha na upumbavu safaha au lina kukemea, kuna kunako jambo la batili hiyo ni hikima ya mtu akitafakari jambo hilo yeye la, mwe pusha, la mwe kambali, na mwepusha na mbali na safaha au la kutokana na batili hiyo ni hikima kama alipotaja rahimahullahu ta'ala wa hakadha kullu maqal wadhih sarih sahih fi nafsihi fa huwa hikma kila maneno ambayo yako wazi na maneno hayo wadhih sarih kwa maana yako wazi hayana kona kona na ni sahihi katika nafsi yake hiyo ni hikma fal ayat aya alquraniah aula bi antu sama hikma wayo nasema wa kwamba aya kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni bora au ni vizuri zaidi kuitwa hikma hapa tunarudi kaniwataka kwamba hikma maana ya Allah wayo aya za Allah ni hikma kwa sababu zaweka wazi bathil zaweka wazi haki zaibainisha na vile vile zamu ya mtu kuendea jambo la batil huinafaa awe nzuri kwamba ni jambo au bila aula kwamba bi'antu sama hikma wa hakadha sunna sahiha na hivyo hivyo sunna ambazo ni sahihi aula bi'antu sama hikma baada kitabilla kwamba na sunna ambazo ni sahihi ni vile ni aula kuitwa حكمه بعد كتابك الله سبحانه وتعالى وقد سماه الله حكمه في كتابه العظيم كما في قوله جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكم يعني السنه وكما قال في قوله سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمه faqad utiya khairan katira Anasema kama alivyoita Allah subhanahu wa ta'ala hikma katika kitabu chake kitukufu Na hii ni katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa yu'allimuhum na anawafundisha wao alkitaba walhikma kitabu na hikma yani as na kama ilivyokuja katika kitabu chake Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah anampa hikma anaye mtaka kwa maana anampa ufahamu wa kukifaham kitabu cha Allah na vile vile ufahamu kuzifaham kuzifahamu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mna yutu alhikma atakete kaweza kukijua kitabu cha Allah na kazifahamu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam huyo anasema faqadi utiya khairan kathira amepewa khiri nyingi fal adillatu tusama tusamma hikma dalili ambazo ziko wazi zinaitwa hikma jamaa tukasema kwamba haya yote tunazungumza aya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbika bilhikma hichi ndicho tunachokizungumza sihiivu hii ya kwanza ya aya ambayo anatakiwa mtu wot wao tunarudi pale, pale pale kwa mtu anatakiwa aliganie kwa elimu eh hey. bililmi walbasira na vile vile awe na ujuzi wa yale ambao analigania huya fal adillatu alwadiha tusamma hikma Dalili ambazo ziko wazi zinaitwa hikma. Wal kalam al-wadhih al-musib limusib, limusib, li haqti, yusama hikma kama takaddama na maneno ambayo yako wazi. Lakini wazi huu yana nasbiana anafikiana na haqi yanaitwa hikma. Mtu akizunguza jambo akalegemeza katika dalili jambo hilo au neno hilo au alichokifanya kinaitwa ni hikma kwa sababu gani kinasandifu kitabu cha Allah au sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kama tunapotangulia wa min dhalika alhikma allati takunu fi famil fars wa min dhalika alhakam allati takunu fi Uh, wa gindzaalika alhikama kwa nini tu alhakama sema alati takun fi fami ifaras. hile kamba ile ambayo inaipita katika mdomo wa farasi mtu akikaa kwenye farasi una kamba anashikilia inaitwa hikama vile vile kwa nini hikama anasema uh, wa hiya alhikama bi alha vile vile na kuiwekea fatha kaf sumiat bidhanika naitwa hivyo limadha li'annaha tamna'u alfaras min almadhi fi sayr idha yathabaha sahibiha bihadhihi alhikamah anasema kwa sababu inamzuia farasi anapopita katika kwenda kwake asiende kwa spidi kwa maana mkadiria kivuta hivi inamzuia asiende hapo atakapoivuta huyo mwenye huyo farasi na hiyo alhikma body kamba ile inapita kwenye mdomo wa farasi inamzuia asiende sasa hii ni katika maana ya neno hakim hapa kataja kwa maana kwa pande wa lugha anasema fal hikma kalima man من المذئ في الباطل وتدعه الى الاخذ بالحق وتتاثر به والوقوف عند الحد الذي حدده الله جل وعلا انسيب رحمه الله تعالى حكمه لننذيه يله اتكاي نسيكيا متوكان نكونديا ketika باطني Weye mtu akisikia aya au dalili katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam inamzuia jambo, ikimzuia ikaita haki kwa sababu inamzuia kuendea batil na vilevile inamwelekeza katika kuchukua haki na kuathirika kwa maana kuifuata akwasika kuathirika kwala hiyo haki na vilevile itamfanya mtu kusimama wakati kunapokuwa na hadi mipaka اموني حد مفاقه yake Allah Subhanahu wa ta'ala wa kayaita hikma wa sababu ya kumzuia mtu asiingie katika bathil na chupe kile والاعتراض فتكون دعوته بالموعظه الحسنه بالايات والهديث التي فيها الوعظ والترغيب فان كان عنده شغحه جاء دنت به التي احسن ولا تغلط عليه بل تصبر عليه ولا تتعجل ولا تتعن بل تجتحد في كشف شبهه واضاح الادله بالاسلوب الحسن هكذا ينبغي لك ايها ائ الله رحمه الله تعالى في pengele kafili baada ya kumaliza au kumaliza hikmah fa'ala da'iyah ni juya ni anawaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala adaa'iyat ila Allah jalla wa ala au azza wa jalla waligania watu kwa hikma na baada ya hapo kama nilipotaja adaa'atu bil maw'izatil hasana baada ya tunarudi kwenye kitengenele cha pili Allah subhanahu ta'ala kwamba waliganie vile والموعظه الحسنه موعظه الحسنه انا sema baada yakolingania katika daawa hii kwa hikma wayabda biha dio naanza nayo na vile vile kuifutia kwaayo haikusudie hivyo fa idha kana almadu chiwa yule ambaye analinganiwa andahu baadhi aljafan jafaa na vile vile kupiga kwa maana mtu kuwa msusawa wa kufahamu kwa ugumu si mwelewa wa haraka marengine anapuuza asema hii inakuwa kumlingania kwake kwa mawaidha mazuri kwa sababu kuna watu si mpingaji moja kwa moja lakini uelewa wake ni mgumu anakuwa jafaa katika ufahamu mambo sasa huyu utumie mawaidha ambayo ni mazuri na aya aya na hadithi ambazo kwayo zina mu'ida na vile vile kuhamasisha au za kukopesha mwingine wakatumia lugha kama aya kali ambazo kwambokifanya kadha kwa uzuri na akiwa vile vile mtu huyo anakuwa na shugha basi yajadiliana naye kwa njia ambayo ni nzuri ndio hapo Allah anasema katika aya hii wajadilhum billati hiya ahsan kwambo yajenaye kwa njia ambayo ni nzuri ndio ad'atu bimjidani billati hiya ahsan kwa yule ambaye ana uwezo kufanya hivyo kwambo kujadiliana mtu ambaye tayari ana shubaha sawa so, kuna mtu amejengea na katika baadhi ya mambo Hataki kuacha mambo kwa sababu ndani yake kuna shughu ambazo anazo. Sasa huyu usipaniki. Kama wataweza kujadili naye, jadiliana naye kwa njia ambayo nzuri. Hasa huyu ambaye atakuwa na jafaa e, na shugha jadiliana naye bil latihi ahsan. Wala usimtie, eh usimkazii, uzito wala taghldu alaihi usimtie nini? kali juu yake usiwe mkali pana shugha unamwelekeza kwa njia nzuri tukaona bado ana shugha ambazo kazibeba utafuta njia nzuri za kujadiliana naye sema bal jasbiru bali unasubiri kwake wala tajal wala ta'nif wala usifanye haraka wala usiteze nguvu elejia naye kwa sababu katika kichwa chake na katika kiji yako kuna shugha tafuta njia nzuri za kujadiliana ili kuweza kuondosha shughu moja baada ya nyingine na hii kama aliyofanya nani ha? Ibn Abbas Allahu ta'ala anhuma baada alipokuwa anajadiliana na khawarij kwa zile shughu ambazo alishazibeba tayari kwenye kitabiao wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aliweza kufanya mjadala nao kwa zile shughu ambazo tayari walizidisha wa ambazo zizi katika nicho yao sasa katumia njia nzuri za kuweza kujadiliana nao kwa uzuri ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhumah ujaliana nao wala usfanye haraka nenda nao taratibu pia nao na hili umefanya wengi katika wanachuoni umejadiliana baadhi ya watu kama ibn shalbani rahimahullahu ta'ala ndiye nama hawari na kawashinda siku kucha Kazumza nao mpaka mpaka kucha lakini mwisho akawashinda huja bali mtayae awe na subira sio na haraka na subira na vile vile usiwandzishe kwa jangwa bado haujawakinasha bali ajitahidi kuweza huyo mwenye kujania nao kuziweka wazi shughuli zilizokuwa nazo na kubainisha dalili kwa usulubu ambao ni mzuri shugha ambao wanazo kwanza unajitahidi kuziweka wazi hii shugha alafu naijibu kwa hoja hii sio sahihi nishughu naweka kwa nini unazibainisha kwa hoja na kuzibainisha kwa dalili kwa usulubu ulio mzuri hivyo anasema hakadha yabda zilak hivyo ndivyo inavyotakikana kwako ayuha daia اوي وجهك ليجيا انت تتحمل وتصبر ولا تش ولا تسدد لان هذا اقرب الى الانتفاع بالحق وقبوله وتاثر وتاثر البدع وصبره على المجادله والمناقشه انا اسمع اوي داعي فهم بنيجوك ووي داعي واذا كبوديه قوا وجهك تتحمل kuwa mwenye na mwenye kusubiri wala usikaze ukaona mkazo unakuwa ni mwenye kuvumilia na mwenye kuwa na subira kwa sababu hicho kitendo cha kuweza kutahamu kwa maana usipaniki wala usikate tamaa wala usi mkali katika kitu ambacho nizekana mtu bado amesha menzwa, na kujazwa shugha alafu kataka kwamba kwa mara moja una subira na hilo liko karibu zaidi katika kuleta manufaa au kumaanisha katika haki na kukubalika kwayo na vile vile kuathirika yule ambayo unamlingania yani inawezekana mtu kukukera kwa maneno magumu kwa maneno mabaya huwa inawezekana kwamba na shughu ambayo yeye anazo sasa hata kikana uweze kumtahisha alafu na kuwa na subira na uvumilivu kusipani isumbie nguvu nyingi bali tumia busara na haya ambayo yametaja Allah Subhanahu wa Ta'ala na usubiri juu ya kujadiliana au kudafishiana na mtu katika jambu Ki-panic unasema kwa nini kwako? Ili itakuwa ni bakora kwako, na unashikiana mtu alafu anakwambia neno na kasirika. Na ukisha kasirika, ukisha panic basi kwisha habari. Kwa hiyo wewe uvumilivu. Usifanye mnakasha au migadada. كما اذيد يفعلوا وقد امر الله جل وعلا موسى عليه السلام وهارون عليه السلام لما بعثهما الى فرعون اي يقول له قولا لينه وهو اغى طغات على الله جل وعلا في امره لموسى وهارون فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ, من, فبما رحمة من اللَّهِ فَبِذَلِكَ لِيُسْلِمُوا وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ lanfadhu min hauli kadiha hapo tunarudi katika aya ambayo tunayo ndani ya kitabu cha Allah kwamba wajadilhum bin nasi hiya ahsan wiyo haya ni kama alivyomuamrish Allah subhanahu wa ta'ala amara Allah na kika limuamrishia Allah subhanahu wa ta'ala eh, Musa wa Harun Musa na Harun ndugu yake Hawa alipo watuma kwenda kwa farao, farao wamwambie maneno mazuri, kauli laini. Wasiende kwa nguvu pamoja na yeye ni ovu katika waovu. Wapinzani katika wapinzani wakubwa mpaka ferauni alijinadi kwamba ana rabbukumul aala. Yaani kama ni kuchua mipaka, kuchua mipaka ya hali ya juu lakini pamoja na hivyo Allah bado akawaambia wa waende kwa Firaun Waende kwa maneno ambayo ni laini unaona nje mtu katukana akajiteni Mungu bado unaambiwa kwamba uzungumze naye kwa wema hii ni hekima na hii ndio maana ya kujadijana na watu kwa yale ambayo yapo na hapo unajifunza nini kwamba aitakikani kwamba kumkatia mtu tamaa angalia Allah Subhanahu wa ta'ala sikana kwamba hajui anafahamu kabisa huyu hata jinsi alivyo sababu Allah anamjua ni mja wake yeye kamuumba na mfahamu jinsi alivyo lakini angalia unacho kujifunza wewe namna ya kuendea watu pasipo ya tanaa Allah huweza kumongoza utakaye yule ambaye utasemwa kwamba huyu si dhani kumbe niwezekano kazungunika kuelewa sasa so, kuna watu wanatokana katika mazingira magumu Kuta mama mlevi baba mlevi wa shirikina lakini Allah Subhanahu wa taala e, akamtoa tena mtu ambaye ni sana timzuri katika familia ya Sabuhi hiyo kwa hiyo sio kukata tamaa alikuwa ni muovu kabisa lakini kwa alivyomkadiria Allah akaongoka akawa huyu naye ameongoka eh huyu naye amekuwa ni mtu mwema yani namuona jinsi ya kuna mtu mmoja au kwa kama watatu kadhaa walikuwa majambazi. Kubwa kabisa wanaonekana kama hawa ni watu ambao watashindikana. Sasa siku Allah kwafikisha wakaacha na hayo mpaka hao kwenye masoko sasa kama 10 duniani hakuna mtu muimu mmoja kwa moja. Kwa sababu huyu leo anasali nafanya fanya kadhaa, ni mtu mmoja muovu au walikuwa ni kundi la watu majambazi. Watu kadhaa Allah kasema e, Allah kaongoza baka hawa ambao walikuwa wanajua kule wanayepeleka mara kwa mara vitukio naye afanya wakasema kumbi hakuna mtu mwovu moja kwa moja onyesha kwamba mtu anaweza akaongoka na akawa mtu mzuri hayotaki kumkatia tamaa kwamba huyu basi hawa jivu Allah kumwambia farao eh akamwambia Musa na waende kwa farao tena akiamrisha Fakula lahu mwambieni semeni kumwambia yeye qaulan na kauli dhaini maneno mazuri kwa nini Allah anajua kabisa huyu ni mtu ambaye kapinda kweli lakini kwambia mwambieni maneno laini na la anna huenda yeye huyu faraun yatadhakara akamidhika au yahshaa akaogopa dio sisi tunanyemazia watu kwa nini menye mazia hawa hizi. nini una taasisi? Hawa vipi hawa? Hawa tuko nao, wanyamazia mtu kwa sababu ya taasisi ambayo ni jambo eh, la kwa mazingira siku kwa yale ambayo huenda mtu kaingiza haramu au mabaya duniani yake. Au kwa sababu amjathikiana naye katika jambo fanyia uadui. Muone kwamba sisi ndikuwa tofauti na yale yani, walikuwa nayo. Mtume waliotumwa na Allah na waliokuwa nao wema waliopita. Hata kikiana kama mtu kama hata kama kapinda. Watu nyemaziia watu kwa sababu ni masufi mathalan sikishi kwa njia nzuri kama firauni ni Allah liwaambia eh ambi, kwamba kwa Musa alaihi salam na Harun kwamba nendeni mkambie huyu maneno laini huenda akawidhika akakumbuka na akamcha akamogopa Allah subhanahu wa ta'ala bali Allah subhanahu wa ta'ala akitaja aya nyingine kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam akimwambia kwa yale ambaye Fabima rahmati min Allah kwa rahma ambazo zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala lintalahu umekuwa ni mlaini kwao kuwa ni pole kwao walau kunta qalidh walqal wungekuwa na maneno makali na moyo ambao ni mgumu usawu lamfadhu min hawlika yani wangekukimbia na kukwaza wale wale wanaekuzunguka wao kuonyesha kama Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa suvau wala hakuwa na moyo mgumu aliweza kuzungumza na watu na kuna watu waliweza kusilimu kutu kwa kupitia tabia zake na namna alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yasaa kwamba kwa mtu unapomuona kama yuko kapinda muombea duaa kwa Allah Allah mwongoze simlani kwa sababu huenda iko siku atarejea sio kumuona mtu kwa sababu ni mlevi kapinda unammuona wewe ukamlaani la haitakikani kwa dai mkuu na tabia za kulaani au kwa kufurisha watu kwa yale yani, waliokuwa nayo haitakikana ni kutumia usulubu huu ambao kaduelekeza Allah sulubu mzuri na namna ya kuendea mambo kwa njia nzuri huyo mlevi kaweza kumsiliza kaongea naye eh, kama akili zake bado hajanya pombe mwe ni sababu ya kufanyaji kumuongoa nao huku kimwombea doa kwa Allah amuongoze hata kama ni mtu ambao naona kabisa kapinda huyu huwezi kusema kwamba huyu jinsi alivyo hawezi akasidimu huyu huyu hawezi akaingia katika suna huyu na sema hivyo kuna watu waingia katika sunna wameingia katika uislamu ambao hawakutarajiwa jinsi walipokuwa kishi kwa hiyo utakikana mtu aweze kuiga haya ambayo ameelekeza Allah na Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam nahi ndio njia daawa kuwaligania watu katika njia ya Allah kwa mawaidha ambao mazuri na vile vile kwa kutumia hekima na busara juu ya kuita watu katika dini ya Allah na unapojadiliana nao usimie matusi au maneno ya dharau ya kejeli tumia ibara ambazo nzuri za kupendeza na vile vile mtu akaweza kukusikiliza. sianze kumwambia mtu maneno ambayo ni magumu. Eh? Kwa jinsi ulivyo eh? hivi kidevu hichi kama balibu. Eh? dawa kweli angalia kidevu chako kama, kama nini? Balibu au kama kisigino cha mtoto mchana. Eh? Au dawa dera. Sasa naanza labani Nigeria hiyo sio kanzu Nigeria hiyo huyo kusikiliza baada ya hapo au hizi ndevu ambao kanyua ni kosadio tumia njia nzuri ya kuweza kuambia usianze kumchamba kwanza mtu kwa hali alikuwa nayo niwezekana badala ya kukusikiliza basi kakukimbia ni mfano siku moja hapa kuna mzee mmoja aliacha kusali mpaka kapa katika hali alikuwa nayo kwa sababu ya maneno ambayo Ramadhani inapokuja na kusanya watu wengi hata wale ambao hawasali ikija Ramadhani waingia msikitini. Mtu mzee akaambiwa wewe akaingia msikitini mtu mzima na akapula. Sema kama hunda inajulikana, ndio. Gu ambao haivuki magoti chini. Akaingia huna adabu kabisa. Toka. Niko toka na ingia hivi unafikia ni wapi? Nyumba ya Allah. Toka. Akasema kwa hadithi turudi tena. Na ndivyo ilivyokuwa. Kweli hakurudi. Kwa sababu ya nini? Kumbe angeelekezwa kama ndipo msomo mtume sallallahu alaihi wasallam ana ya mtu ambaye eh msikitini baada akemewa kamwelekeza kwa lugha nzuri kwamba huu msikiti huu haujajengwa wala haufai kwa vitu kama hivi yatakikana ndani ya msikiti majengwa ajili ya kumtaja Allah kusali na e, kuleta kufuta dhikara haustahiki uchafu kama hivi na mengine lakini akiniangalia bwana baada hapa kasemaje ewe Allah ni rahe ummi pamoja na Muhammad wa aluslihim baada yake baada yake kwa sababu ya nini kwa sulubu ambao ni mzuri nasoma vile vile kisa cha nante athur jinsi walivyokuwa mekusudia kumkata tutume sallallahu alaihi wasallam lakini baada ya hapo vile vile yeye ika ni sababu ya kusulimu kwa sababu ya nini ya yale ambayo atashuhudia kwa tutume sallallahu alaihi wasallam wengineo wengi ambao naweza kuona kwamba siku zote usara na vile vile upone unajenga zaidi kuliko kuwa mkali na maneno magumu inahitajika mara maneno magumu lakini je kwa nani na haya utakuja kuangalia inshallah kanyarusala ya sheikh kutafikisha kuja kuangalia usulubu wa weza kuambia wale wenye maneno magumu na wale ambao kipinda wa utawafanyaje na wao vile vile hali za da'wa da'wa inahitaji kalivombiya toka mwanzo lazima uangalie kaelekezaje Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam nam kwa tukiendelea katika haya fa'lamd dhalik anna al-uslub al-hakim wa tariq al-mustaqim fi da'wati ayyakuna da'in hakiman fi da'wati basiran bi la ya'jal la بل يدعو بالحكمه وهي المقام المقال والعاذح المصيب للحق من الآيات والأحاديث وبالموعظه الحسنه والجدال بالتي هي احسن هذا هو الاسلوب الذي ينبغي لك في الدعوه إلى الله عز وجل انا اسمع faham wa hilo jua kwa hilo anna al kwamba usulubu al hakim ambao ndani yake una hekma al hakim kwa maana ambao usulubu huo kwa kutumia kitabu cha allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na njia iliyonyoka kwa maana njia ya kitabu na allah katika daawa yatakikana kwa dai ambaye ni hakima, ni maana na hekima katika dawa yake au vile vile ni basira anauoni kwa maana bi usulubi anafahamu sulubi wa dawa yatakikana wala asifanye haraka wala yaani wala asikaze sababu neno au kwa maana ni kutumia au kukaza katika jambo mtu akatumia eh, ana haraka na jambo au anakaza Anta, kuna mtu anataka kizungumza leo kesho watu wote wafuate hata akiwa nyumbani akiamrisha jambo siku hiyo hiyo watu walikuwa wanajui anataka siku hiyo hiyo watu wote wafanye hiyo ndiyo anasema al'unf kwa maana amilatun bishidda kufanya jambo kwa mtu kukaza au a'na fashai'in ahadha Bishidda kulichukulia kwa nguvu jambo kwa hiyo dawa haitaki hivyo katika jambo ambalo lataka subira na lataka upole Kwa hiyo mtu anachokuja jambo bi kwa kule kukaza kwake anasema neno hili kwa maana mtu akafanya pasina kwa nanini, na kuwa na nini na rifq anasema neno hili ana ana fa unfu birrajuli. lam yarfuq bihi kwa maana mtu adae ujaumfanyia upole kafanya kwa nini eh, asema lam yarfu qayumfanyia upole bihi katika jambo hilo ah wa unf au la math wa ghyerahu, au maana yake unfi akamlaumu na kubadilisha kwa maana akamlaumu na, na kumtoa katika jambo kuna watu sasa pili hii ambia, mtu anakaza mpaka namla mtu kwamba huyu hafai si ange kwa sababu gani huyu hatonyoka abadan anasitiza huko ni unuf au ni haraka ya jamu wewe mtu unolingania leo mwezi moja, miezi miwili unasema huyu atafanya vipi umejua huyu hawezi akaelewa hata siku moja abadan ukasitiza wewe kwa da'wa usifanye haraka anavi vile usikaze na ukapitimiza bali yad'u bil hikma bali alinganie mtu kwa hikma na vile vile hikima sema hia al-maqal maneno ambayo alowadhih yako wazi ya tena vile vile al yenye kupatia au yenye kunyoka lina haqi katika haqi min al-ayat wal -ahadif. maneno ambayo yapo katika aya na katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam tena bali balika vile katika moihadha ambayo ni mazuri sababu mtu mjini anavutiwa na mtu hamu yale ambaye akasikiliza basi ikawa ni sababu ya yeye kuweza kuongoka kama lihati ikafikishwa kwa mfumo huu mtu angeambia kwamba ni watu wote wangekuwa kama fulani au maneno yote yangekuwa nasema hivyo basi wangeokoka kwa sababu ya nini yale ambayo ameazungumza ya na yale ambayo ameifikisha kwa njia ambayo nzuri kwa maana yule mmoja alisemaji kwa Sheikh kwamba madam kwamba kuna watu kama hawa basi hatupateni na hatuachi hatu, hatu, katika khairi kwa yale aliokaa katika halaqah na Baz rahimahullah ta'ala ni bwana akasema madam kwamba tuna watu kama hawa hatutowaacha sisi kwa katika kheri. kwa maneno mazuri ambayo ameasisi Babazi rahimahullah ta'ala tena naye ni sufi si labda ni ahlus sunnah jamaa madamu kwa tuna watu kama hawa basi tutakuwa katika kheri. huyo ibn Baazi rahimahullah ta'ala ambaye ndiye anaelza haya katika risala yake hii namna ya kuweza kulingania ناخجادلiana na watu billati hi ahsan nayo ni na huu ndio usulubu ambao watakikana laka fidaa wa kwako yanba ilaka fidaa wa tilahi azza jalla yatakikana kwako katika kulingania watu kwa allah subhanahu wa amma da'wat bil jahl fahadha ولا يدفع اما دعوه بالجهل كل غاليه كوجيغا حكنا تفسيره ketika yale unaligadia hi inadhur wa la yanfaish dawaya safid hiyo hi la eh fa hadha yadhur hi nadhur wa la yanfa wa hiyo athari ya da'wa kama lipotaja atharud da'wa bil wa lianuf, athari ya daawa kwa kujinga na vile vile kwa kukaza hii nadhuru anasema kama yaati bayanu zalika insha Allah hili yasema kama takapokuja insha Allah inda dhikri akhlaqid du'at wa wa kutaja eh, tabia za mlinganyaji kwa maana haya ambao kataja kwamba da'wa kwa kujinga inadhuru na anasema hii kama nitakapokuja inshaallah ubainifu wake na wazi inshaallah wakati Liyana, wa kutaja tabia za waliganiaji di anna da'a wa bil adilla qawl ala allahi bighayr alilmi wa hakadha da'a bil'unf wa shidda dararaha akthar anasema rahimahullah ta'ala kwa sababu kulingania pamoja na ujahili. E, kwa dalili yaani kuwa mjinga sikizo dalili ni kusema kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hapasina na elimu. utakuja kuyakuta meleni. Na hivyo hivyo kukaza katika dawa, una kaza zaidi katika dawa madhara yake ni makubwa zaidi. Na hili litakuja Katika kueleza tabia za awe vipi patikana katika dawa rifu. Rifti ni muhimu katika da'wa sababu mara nyingi upole unajenga zaidi kuliko kali ingawaje kuna wakati inahitaji Laki ukali lakini mara nyingi ukali huwa haujengi zaidi kama vile mtumia upole hasa kuale kwa wale ambao unawalingania wakiwa ni watu ambao bado watakiwa kulelewa na kuelekezwa usimlinganie anajua na siejua au yule ambao ni na yule ambao si muanidi wa hiyo hawawe sawa يسمو انما الواجب والمشروع هو الاخذ بما بينه الله سبحانه وتعالى في سوره النحل وهو قوله سبحانه ائ الى سبيل ربك بالحكمه نا ينوتكانا نكجكوا ويال الذي ام بينشا الله سبحانه وتعالى ketika surah an-nahl nayo ni kauli yake Allah lingania katika jiwa ya Allah Subhanahu wa taala ya Allah kaibotaja al-islam wa tauhid e islam na tauhid na iman ulinganie kwa hikma illa anasema isikuwa idha zahara minal mad'u kwa yule unaylingania au anaye linganiwa ukizani na kufanya dhulma eh, huyu sasa anasema fala ma'ani minal izlag alayhi al-izlag ala al-badu isihani zuhuri al wa dhulm hapa sasa najuzisha kwamba kutumia ukali kidogo ukali ya yule anayelinganiwa katika hali ya kudhihiri kwake upizani na kufanya dhulma kwa maana si mara moja huyu kwa maana kashalinganiwa mara nyingi uh, lakini akawa anafanya inadi anapinga anafanya dhulma asema fala amanya minal islam huyu hakuna ubaya kidogo utumia ukali na uzito kiju yake kwa jambo hili katumia maneno magumu kidogo kwa sababu ya yale aliyokuwa nayo kitikaa kutinga haki na vile vile kufanya dhulma hii inaonyesha baada ya kuliganiwa muda mrefu akaelekezwa lakini akafanya inadi akafanya dhulma huyu yatakikana si vibaya alipotaje Sheikh rahimahullah taala si vibaya kwake kutumia usulubu au ni mzito kidogo maneno magumu na maneno kidogo kama alipotaje Allah subhana wa taala akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والآية هي ikawazungumza kwanza wanafiki. Allah akumwambia Mtume صلى الله عليه وسلم ya ayyuhan nabiy ewe nabii jahidil kufara sabaran kafirin wal munafiqin na wanafiki. Fa man kafirin yule ambao si hajatamka shahada ama wanafis ni wale ambao wanadhihirisha uislam lakini wanaficha ukafiri sasa hawa pambana nao alafu vile tia kidogo kani kwao wa ulidhu ala vile vile kanza juu yao waqala taala wala tujadilu ahl alkitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum na katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala kasema wala usijadiliane usijadilii ahlul kitabi maana Yahudi wa Nasara isipokuwa kwa njia iliyo nzuri nao kwa njia ambayo ni nzuri isipokuwa wale ambao wamefanya dhulma katika wao kwa maana wakapinga wakafanya dhulma hao kidogo utakaza kwao kwa hiyo hili ni jambo la pili kufupi sana kusiana na al fia, na kaisia ya kutekeleza na kufikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na namna ya kuendea mambo tutaja aya hiyo na maelezo ya Sheikh rahimahullahu ta'ala Allah kutafikisha kesho tutakuja kuendelea na jambo la tatu katika kubainisha, uh, yale ambayo mtu alingania nayo afanye vipi inshaallah yaamsha salafa atukaa wazino acha tutakuja pandelea na hili Allah.